Розділ 14 Згідно з записами у щоденнику Лемюеля Гульлівера, викладеного у його мандрах до деяких віддалених країн світу, у віддалених землях Лапути жодна важлива особа не слухала і не говорила без допомоги прислужника, якого Лапуцькою називали «клайменоле», чи у грубому перекладі англійською «ляскальником». Усі його обов'язки полягали у тому, щоб ляскати свого хазяїна по устах та вухах висушеним міхором. Кожного разу, коли, на думку прислужника, його господар повинен був щось сказати чи почути. Без схвалення ляскальника неможливо було привернути увагу жодного високопоставленого лапутянина. Земляни здебільшого вважають щоденник Гуллівера збіркою побрехенюк, вигаданих похмурим священником. Може, воно і так. Але без сумніву, за наших днів система ляскальників широко розповсюдилась по планеті Земля. І, схоже, вона так давно поширювалася, удосконалювалася та примножувалася, що навіть лапутяни не впізнали б тепер у ній нічого, окрім ідеї. Раніше, у простіші часи, головний обов'язок будь-якого земного правителя полягав в особистому прийомі громадян. Тож навіть найсмиренніший з них міг постати перед ним і без жодних посередників вимагати розгляду своєї справи. Залишки цього примітивного суверенітету зберігалися на землі ще довго після того, як королів поменшало і влада їхня ослабла. Кожен англієць тривалий час мав право увійти до спальні своєї королеви, хоча про це було відомо небагатьом, і ніхто ним не користувався. Успішні політичні керівники у деяких містах аж до ХХ століття зберігали суди відкритими, розчиняли навстіж двері своїх кабінетів і вислуховували кожного робітника чи волоцюгу, які до них приходили. Сам закон так і не скасували. Його зберегли у статтях першій та дев'ятій поправок до Конституції Сполучених Штатів Америки, внаслідок чого він був умовним для більшості людей. Навіть попри те, що основний документ майже витіснили фактичні норми статей Світової Федерації. Проте у той час, коли чемпіон, корабель Федерації, повернувся з Марса на Землю, система ляскальників розвивалася вже більше століття. Тому стала надзвичайно заплутаною, адже включала значну кількість працівників, яких наймали лише задля виконання її ритуалів. Важливість публічної особи вимірювалася кількістю шарів ляскальників, що відмежовували її від зустрічей з плебейськими низами. Тепер їх вже не називали ляскальниками. Їх знали як виконавчих помічників, особистих секретарів, секретарів-особистих секретарів, прес-секретарів, -особистих прес секретарів секретарів приймальні, клерків для призначення зустрічей і так далі. Насправді ж, назва могла бути якою завгодно. З наймогутнішими її взагалі могло і не бути, але всі вони за призначенням визначалися як ляскальники, кожен з них мав довільне чи конкатенативне право вето на спроби зовнішнього світу зв'язатися з великою людиною умовним господарем ляскальника. Ця павутина службовців посередників оточувала кожну віпперсону і природно сприяла збільшенню неофіційного класу тих, хто повинен був ляскати велику людину по вуху, без дозволу офіційних ляскальників. Робили вони це зазвичай під час громадських або псевдогромадських подій. Найуспішніше їм це вдавалося завдяки привілейованому доступу до запасного входу чи до невнесеного у реєстр номеру телефону. Ці неофіційні ляскальники зазвичай не мали формальної назви, адже їх називали по-різному компаньон з гольфу, кухонна шафа, неофіційний радник президента, лобіст, старший державний діяч, п'ятивідсотковик і тому подібне. П'ятивідсотковик – агент, що забезпечує клієнту отримання контракту за певний відсоток від вартості. Відколи ледь не всесвітньо було визнано, що така непроникна система необхідна як запобіжний клапан, вони існували у благодатному симбіозі з офіційними барикадами ляскальників. Найуспішніші з неофіційних часто плели власне повутиння ляскальників, аж доки виявлялося, що до них було так само важко дістатися, як і до великої людини, чиїми неофіційними контактами вони були. У цьому разі з'являлися другорядні неофіційні ляскальники, які намагалися обійти головного неофіційного. З найважливішими особами, такими як Генеральний секретар Світової Федерації Вільних Штатів, лабіринт обхідних шляхів через неофіційних був величезний, оскільки існували офіційні фаланги ляскальників, які оточували лише дуже важливих осіб. Хтось із теренських студентів висунув припущення щодо того, що лапутянці, напевно, і справді відвідали марсіан, посилаючись при цьому не лише на їх духовну одержимість споглядальним життям, а й на два цілком конкретних питання. По-перше, було схоже на те, що лапутянці дізнались про два супутники Марса щонайменше за два з половиною століття до того, як їх помітили теренські астрономи. А по-друге, саму лапуту зображали у вигляді того розміру, форми і рухомої сили, яким підходить лише один термін англійською. Летюча тарілка. Але ця теорія не стала достатньо переконливою тому, що про систему ляскальників, на якій було побудоване лапутянське суспільство, на Марсі нічого не знали. Марсіанські старішини, яких у просторі і часі не обмежували тілесні об'єкти, мали б від ляскальників менше користі, ніж змія від черевиків. Все ще цільні марсіани, ймовірно, могли використовувати ляскальників, але вони цього не робили. Таке поняття суперечило б їхньому способу життя. Марсіанину знадобилося б кілька хвилин чи років, лише для того, щоб усе це зрозуміти. Якщо інший марсіанин волів з ним говорити, він би просто чекав, так довго, як було б потрібно. Маючи в перспективі цілу вічність, вони не мали причин поспішати. Фактично, в марсіанській мові неможливо було знайти відповідник слову «поспішність», і сама вона вважалася неприпустимою. Швидкість, одночасність, прискорення та інші математичні абстракції, що стосувалися шаблону вічності, були частиною марсіанської математики, але не марсіанськими емоціями. Навпаки, беззупинний рух і метушня людського існування – Брали початок не з математичних потреб часу, а з несамовитої терміновості, прихованої у людській статевій біполярності. Доктор Джубал Гаршоу, професійний клоун, руйнівник-аматор та паразит за покликанням, довго намагався ігнорувати поспішність, а також усі почуття, пов'язані з цим шаблоном. Знаючи, що йому залишилося недовго, і не маючи ані марсіанської, ані канзаської віри в своє безсмерття, він ставив собі на меті прожити кожний золотий момент так, наче він був вічним. Без страху, без надії, але з витонченим задоволенням. Він з'ясував, що для цього він потребує чогось більшого, аніж діогенова бочка, але меншого від палацу задоволення кубли, з його двічі по п'ять милями родючої землі та стінами з баштами, встановленими довкола. Для Джубала це було просте невеличке місце, скажімо, кілька акрів, оточених огорожею під напругою. Будинок з 14 кімнатами, чи десь так. Біганина секретарок, з яких він сплачував податки, та інші зручності. Щоб захистити своє аскетично обставлене гніздо з усім його персоналом, він перемкнув четвертий мінімальний рівень зусиль на максимальну віддачу. Просто тому, що легше бути багатим, ніж бідним. А Гаршов всього лише хотів жити так, як йому подобалося. Тому робив усе, що вважав для себе найкращим. У результаті його й справді турбувало те, що нові обставини накладали на нього необхідність поспішати. І він не визнавав, що насолоджується цим більше, ніж за усі попередні роки. Цього ранку він вважав за потрібне поговорити з третім на планеті головним урядовцем. Він був повністю обізнаний із системою ляскальників. Через яку для звичайного громадянина такий контакт з головою уряду був майже неможливим, навіть попри те, що сам гаршов вважав нижчим від своєї гідності оточувати себе буферами, гідними його статусу. Так, коли дзвонив телефон, звісно, якщо він був під рукою, то гаршоу відповідав особисто адже будь-який з цих дзвінків міг ощасливити джубала. Можливістю нагрубіянити якомусь незнайомцю за те, що той посмів порушити його спокій без причини. Адже причини, згідно з переконанням Гаршов, існували не для незнайомців. Джубал знав, що може й не сподіватися, що такі ж умови створили й у виконавчому палаці. Містер-генеральний секретар не відповість на жоден з його дзвінків. Проте впродовж довгих років Гаршов вправлявся в мистецтві спроб обхитрувати людські звичаї. Відразу ж після сніданку він бадьоро та енергійно взявся за справу. Значно пізніше Джубал був втомлений і дуже розчарований. Лише його ім'я провело його повстри шари захисту офіційних ляскальників, адже він був достатньо важливим віп, щоб під час розмови з ним вони ніколи не кидали слухавку. Замість цього його перенаправляли від секретаря до секретаря, Перемикали розмову з режиму голос та зображення на красивого вихованого молодого чоловіка, який, здавалося, хотів обговорювати питання нескінченно, причому без помітного роздратування. І не мало значення, що саме говорив Гаршоу. Він, однак, не погоджувався з'єднати його з ясновельможним містером Дугласом. Гаршоу знав, що якщо він згадає про людину з Марса, то це пришвидшить події. А якщо він заявить, що людина з Марса знаходиться поруч з ним, то реакція буде ще більш бурхливою. Але він не був упевнений, що результатом цієї реакції може стати особиста зустріч з Дугласом. Навпаки, він вважав, що будь-яка згадка про людину з Марса знищить найменший шанс дотягтися до Дугласа. Проте в одному випадку таки викликав агресивну реакцію від підлеглого, хоча й не прагнув цього. З досвіду він знав, що завжди простіше домовитися з головним. Тоді, коли життя Бена Кекстона висіло на волосині, Гаршов не міг ризикувати, щоб зазнати невдачі через нестачу влади у підлеглих чи їх надмірну амбітність. Але ці м'які відмовки випробовували його терпіння. Нарешті він огризнувся. «Юначе, якщо у вас немає повноважень, то дозвольте мені поговорити з тим, у кого вони є». «З'єднайте мене з містером Берквістом!» Посмішка раптом зникла з обличчя підлеглого маріонетки, і Джубал радісно подумав, що нарешті натрапив на слабке місце. Тож він використав свою перевагу. «Ну, не сидіть же без діла. Подзвоніть Гілу по вашій внутрішній лінії та скажіть, що його чекає Джубал Гаршоу. Передайте, як довго ви змусили мене чекати». Джубал прокрутив у відмінній пам'яті все, про що доповів свідок Кавендіш стосовно зникнення Берквіста, плюс звіти з детективного агентства. «Так», – подумав він радісно, – «цей щабель щонайменше на три сходинки нижчий за той, на якому був Берквіст. Тож трусунімо його трохи і видаремось ще на кілька сходинок у процесі». Без жодного виразу на обличчі йому відповіли. У нас немає ніякого містера Берквіста. Мене не хвилює, де він. Якщо ви не знаєте Гіла Берквіста особисто, запитайте у свого боса. Містер Гілберт Берквіст – особистий помічник містера Дукласа. Якби ви працювали у палаці більше, ніж два тижні, то хоча б бачили містера Берквіста з відстані. 35 років, близько 6 футів та 80 фунтів. Русяве волосся, трохи рідкувати згори. Часто посміхається і має ідеальні зуби. Ви бачили його. Якщо ви не смієте турбувати його особисто, то зваліться на свого боса. Але досить гристи нігті. Зробіть хоч щось, бо я починаю нервувати. Молодий чоловік абсолютно спокійно сказав. Будь ласка, зачекайте, я дізнаюся. Я точно зачекаю. З'єднайте мене з Гілом. Зображення на телефоні змінилося на рухому абстракцію. Запис приємного жіночого голосу сказав, «Будь ласка, зачекайте, поки ваш дзвінок опрацьовують. Ця підтримка не буде оплачена з вашого рахунку. Будь ласка, відпочивайте, поки...» З'явилася заспокійлива музика, яка перекрила голос. Джубал відкинувся назад і озирнувся. Анна, очікуючи, читала, сидячи за межами кута огляду телефону. З іншого боку був людина з Марса який також був відсутній у межах кадру. Він дивився картинки по старому і щось слухав у навушниках. Джубал думав, що мусить запам'ятати. Тільки но зникне межова необхідність, потрібно буде повернути ту непристойну базікалку у підвал, де їй якраз і місце. — Що дивишся, синку? — запитав він, нахилившись та перемкнувши мікрофон на низький рівень. Майк відповів. «Я не знаю, Джубале». Звук підтвердив те, що Джубал і підозрював завдяки своєму швидкому погляду на зображення. Сміт слухав трансляцію каналу фостерітів. Зображений пастор не проповідував, а, здавалося, читав церковні записи. «Молодша команда Духу Дії проведе практичну демонстрацію перед вечерею. Тож приходьте раніше, і ви побачите, як летить пір'я». Тренер нашої команди, брат Горнсбі, попросив передати вашим хлопцям по команді взяти лише шоломи, рукавиці та палиці. Цього разу ми не збираємося йти за грішниками. Однак на випадок надмірних поривань маленький херовим разом з його аптечкою першої допомоги буде поруч. Пастор зупинився і широко всміхнувся. «А зараз чудові новини, мої діти». «Повідомлення для брата Артура Ренвіка та його гарної дружини Дороті від Янгола Рамзая. Ваші молитви було почуто, і ви відправитеся у рай на світанку у четвер. Підводися, Арте. Підводися, Дотті. Вклоніться». Камера повернулася, показуючи зібрання і зосереджуючись на братові та сестрі Ренвік. Під дикі аплодисменти та вигуки «Алілуя» брат Ренвік відповідав боксерським потисканням рук над головою. В той час як дружина поруч з ним почервоніла та, посміхаючись, витирала очі хустинкою. Камера повернулася до пастора, який підняв руку, вимагаючи тиші. Він бадьоро продовжив. вечірка Бонвояж bon для родини Ренвік почнеться одразу ж після півночі». І до того часу двері мають бути зачинені, тож приходьте сюди раніше і зробімо це найщасливішою вечіркою, яку наша група коли-небудь бачила. Бо ми всі пишаємося Артом і Дотті. Похорон відбудеться через 30 хвилин після світанку, а відразу ж потому буде сніданок, на користь тим, хто рано йде на роботу. Пастор раптом став дуже суворим. І камера наближалася до нього, аж доки весь екран не заповнила лише сама його голова. Після нашої останньої бонвояж bon церковний сторож знайшов порожню пляшку від пива в одній з кімнат радості. Це напій створений грішниками. Це минуло і вже зроблено, але брат, який спіткнувся, зізнався і прийняв семикратну кару. І навіть відмовився від звичайної знижки готівкою. Я впевнений, що він не зробить цього знову. Але зупиніться і подумайте, діти мої, чи варто ризикувати вічним щастям, щоб зберегти кілька пенні на мирському товарі. Завжди шукайте радості зі знаком святого схвалення, з усміхненим обличчям єпископа Дікбі. Не дозволяйте грішникам підсунути вам щось таке ж хороше. Наші покровителі підтримують нас. Вони заслуговують нашої підтримки. Брате Арт, прошу вибачення, що мушу піднімати таке питання. «Все добре, пасторе. Продовжуйте». «У час такої великої радості, але ми ніколи не повинні забувати, що...» Джубал простягнув руку і вимкнув звук. «Майку, тут немає нічого з того, що тобі потрібно дивитися». «Немає?» «Так», – Джубал розмірковував. «Чорт, хлопець рано чи пізно все одно про все це дізнається». «Добре, продовжуй». Але пізніше ми про це поговоримо. Так, Джубале. Аби послабити схильність Майка, сприймати буквально все, що він бачив чи чув. Проте заспокійлива музика утримання у телефоні несподівано затихла, а на екрані з'явилося зображення. Це був чоловік років із сорока, якого Джубал відразу подумки розпізнав як копа. Джубал категорично заявив. «Ви не Гіл Берквіст. чоловік сказав. «Чому ви цікавитеся Гілбертом Берквістом?» Джубал терпляче відповів. «Я хочу з ним поговорити. Послухайте, дорогенький, ви держслужбовець?» Чоловік трохи вагався. «Так, ви повинні...» «Я нічого не повинен. Я добропорядний громадянин, і вашу зарплатню платять з моїх податків. Упродовж усього ранку я намагаюся здійснити простий телефонний дзвінок» а мене перекидають від одного тупоголового телепня до іншого, кожен з яких їсть з державного корита. Мені все це ось чортіло, і я більше не збираюся з цим миритися. А тепер ви. Назвіть своє ім'я, посаду та платіжний номер. Потім я поговорю з містером Берквістом. Ви не відповіли на моє питання. Та невже. Я не повинен відповідати на ваші питання. Я звичайний громадянин. А от ви – ні. І відповіді на питання, які я вам поставив, може вимагати будь-який громадянин від будь-якого держслужбовця. Справа окелі проти штату Каліфорнія 1972-го. Я вимагаю, щоб ви назвалися. Ім'я, посада, номер. Чоловік байдуже відповів. Ви доктор Джубал Гаршоу. Ви телефонуєте з... Так ось чому я чекав так довго. Затримка необхідна для того, щоб відстежити мій дзвінок? Та це безглуздо. Я вдома, і мою адресу можна отримати у будь-якій громадській бібліотеці, поштовому відділенні чи телефонній довідці. А щодо того, хто я, то це знають усі. Кожен може це прочитати. Ви вмієте читати? Чоловік продовжив: Докторе Гаршу, я офіцер поліції і прошу про співпрацю. Чому ви тьху на вас, сер? «Я юрист. Звичайних громадян просять співпрацювати з поліцією лише за надзвичайних обставин. Наприклад, під час переслідування по гарячих слідах. Але у такому разі офіцера поліції все одно можна попросити показати посвідчення особи. «Це переслідування по гарячих слідах, сер. Ви збираєтеся пірнути через цей триклятий пристрій?» По-друге, від приватної особи може вимагатися співпраця в розумних і законних межах в ході поліцейського розслідування. Це розслідування. Чого, сер. Перед тим, як просити про співпрацю у розслідуванні, ви повинні назватися, викликати у мене довіру до вас. Назвати мету, та якщо я попрошу, процитувати код та довести, що прийнята необхідність існує. Ви не зробили нічого з цього. Я хочу поговорити з містером Берквістом. М'язи на щелепі чоловіка ходили ходором. Проте він спокійно відповів. «Докторе Гаршоу, я капітан Бюро безпеки Федерації. Той факт, що вас переадресували до мене, хоча ви телефонували у виконавчий палац, мав би бути для вас достатньо переконливим, що я той, ким назвався. Проте...» Він витягнув гаманця. Відкрив його та впритул підніс до відеокамери. Картинка спочатку була розмита, але потім швидко сфокусувалася. Гаршоу глянув на посвідчення особи на екрані. Воно, на його думку, виглядало достатньо справжнім. Особливо, коли врахувати той факт, що він не надто й переймався питанням про те, справжнє воно чи ні. «Дуже добре, капітане», – пробурчав Гаршоу. «Чи поясните ви мені тепер, чому перехопили мій дзвінок до містера Берквіста?» «Містер Берквіст недоступний. Тоді чому мені не сказали про це одразу? У такому разі переведіть мій дзвінок на когось, чи рівень був би не нижчий від Берквіста. Я маю на увазі приблизно з півдесятка людей, які працюють безпосередньо з генеральним секретарем Як-Гіл. Не хочу, щоб мене знову відфутболили до якогось прислужника молодого помічника, у якого немає повноважень навіть висякатися». Якщо Гіла немає на місці і він не може відповісти, тоді, заради Бога, з'єднайте мене з кимось не меншим зараном. Хто може? Ви намагалися додзвонитися до генерального секретаря? Саме так. Дуже добре. Ви можете пояснити мені, яку саме справу до генерального секретаря ви маєте? Не можу. Чи ви довірений помічник генерального секретаря? Чи вас втаємничили у його секрети? Це справи не стосується. Якраз стосується. Як офіцер поліції ви мали б краще це знати. Я поясню комусь, кого знатиму, і хто обізнаний з делікатними питаннями та є довіреною особою містера Дугласа. Лише для того, щоб переконатися, що генеральний секретар зі мною поговорить. Ви впевнені, що з містером Берквістом неможливо зв'язатися? Впевнений. Дуже шкода. Він міг би все це швидко вирішити. Тоді мені потрібен хтось інший, рівний йому за рангом. Якщо це таємниця, то вам би не слід було дзвонити громадським телефоном. Хороший мій капітане, я не вчора на світ народився, так само, як і ви. Оскільки ви відстежили цей дзвінок, я впевнений, що вам відомо й те, що мій особистий телефон оснащений функцією прийому зворотного дзвінка з максимальним рівнем безпеки. Офіцер спеціального відділу не дав чіткої відповіді. Замість цього він сказав. «Докторе, буду відвертим і таким чином збережу ваш час. Поки ви не поясните, в чому суть вашої справи, ви нікуди не дістанетеся. Якщо ви спробуєте зараз вимкнутися та подзвонити у палац ще раз, ваш дзвінок переадресують знову у цей же кабінет. Дзвоніть хоч сотню разів чи через місяць. Усе те саме». «Аж доки ви не вирішите з нами співпрацювати!» Джубал радісно посміхнувся. «Зараз у цьому немає потреби, оскільки ви помилилися, випадково чи спеціально, в одному вихідному факті, необхідному нам перед тим, як ми розпочнемо співпрацю. Якщо ми її розпочнемо? Я можу затримати їх на решту дня. Але кодове слово більше не «берквіст». Що вбіса ви маєте на увазі? Дорогий мій капітане, будь ласка. Не дешифрували схему правильно? Але ви ж знаєте, чи маєте знати, що я філософ-онкуліст, причому при виконанні обов'язків. Повторіть. Хіба ви не вивчали бурлеск? Ну і ну. І чого вони навчають у школах у наші дні? Повертайтеся до вашого піноклю. Мені ви більше не потрібні. Джубал негайно ж вимкнувся, встановив на телефоні режим відмови на 10 хвилин і сказав «Ходімо, дітки». Після чого повернувся до свого улюбленого місця біля басейну. Потім завбачливо попросив Анну носити мантію свідка з собою день і ніч, аж до подальших розпоряджень. Сказав Майку триматися поблизу, а також дав Мір'ям інструкції щодо телефону, після чого нарешті розслабився. Джубал був задоволений своїми зусиллями. Він не чекав, що за допомогою офіційних каналів відразу зможе дістатися до генерального секретаря, проте відчував, що його ранкова розвідка відкрила хоча б одне слабке місце у стіні, що оточувала секретаря, і він очікував чи сподівався, що ця емоційна розмова з капітаном Гайнріхом викличе зворотній дзвінок від вищого рівня чи щось подібне. Якщо ні, то обмін люб'язностями скопом. Сам по собі був того важкий. Він залишив Джубалові тепле сяйво художнього післясмаку. Гаршоу думав, що слід продовжити опір, щоб втримати вже досягнуті успіхи, не порушивши набутий добробут, і зменшити ймовірні неприємності, що на них можна чекати від уряду. і Йому було зрозуміло, що Гайнріх також здатен на якісь вчинки. А якщо довго нічого не відбуватиметься, Гаршоу було цікаво, як довго він зможе чекати. На додачу до досягнутих результатів і до нездійсненного руйнування його бомби з часовим механізмом, він ще пообіцяв Джилл зробити щось для Абена Кекстона. Чому та дитина не може зрозуміти, що, можливо, йому не можна допомогти? Що фактично йому вже було пізно допомагати? І що будь-яка перема чи поспішна дія зменшить шанси Майка зберегти свою свободу? Але крім цих двох проблем, Джубала тривожила ще одна, новіша. Зник Дюк. Зник на день чи назавжди, чи щось іще гірше. Цього Джубал не знав. Дюк був присутній на вчорашній вечері, але не показувався на сніданку. Ця подія не вплинула на перебіг справ у господарстві. Ніхто просто не помітив його зникнення. Сам Джубал зазвичай теж не надавав би цьому значення, хіба що покликав би його. Але цього ранку він помітив. Звісно, помітив. І щонайменше двічі стримався, коли хотів гукнути його. Як зробив би це зазвичай? Джубал похмуро дивився на басейн, спостерігаючи за спробами майка пірнути точнісінько так, як йому щойно показала Доркас. І відзначив для себе, що навмисно не кликав дюка, коли той був йому потрібен. Правда полягала в тому, що він просто не хотів запитувати у ведмедя, що сталося з Алгі? Ведмідь міг відповісти. Що ж, з такою слабкістю можна було впоратися лише одним способом. Майку, ходи сюди. Так, Джубале. Людина з Марса виліз із басейну. Обтрусився, мов енергійне цуценя, і чекав на продовження розмови. Гаршоу глянув на нього і вирішив, що Майк додав у вазі Певно, що найменше 20 фунтів. Відколи приїхав. І все це були м'язи. «Майку, ти не знаєш, де дюк?» «Ні, Джубала». «Що ж, це все вирішує. Хлопець не вмів брехати». «Чекайно, ну, зачекай». Джубал нагадав собі про таку подібну до комп'ютерної звичку Майка відповідати на поставлене питання буквально. «Так, Майк не знав. Чи здавалося, що не знав, де саме перебував той надокучливий хлопець після того, як зник». «Майку, коли ти бачив його востаннє?» «Я бачив, як Дюк підіймався нагору, коли ми з Джил спускалися. Цього ранку, коли настав час готувати сніданок. І Майк гордо додав. Я допомагав готувати». «Тоді ти востаннє бачив Дюка?» «Відтоді я не бачив Дюка, Джубала. Я гордо смажив грінку». «Закладаюся, що так і було». «Ти станеш гарним чоловіком для когось, якщо не будеш обережний». «О, я смажив її дуже обережно». Джубале. «Що?» «Так, Анно». «Дюк перекусив рано вранці, а потім поїхав до міста. Я думала, що тобі про це відомо». «Що ж, він казав мені щось про це. Я думав, він хотів поїхати сьогодні після обіду». «Неважливо, я розберуся». Раптом Джубал усвідомив, що з нього зняли важкий тягар. Не те, щоб дюк нічого для нього не означав, нічого, крім вмілого майстра, на всі руки. Ні, звичайно ж ні. Упродовж багатьох років Гаршоу намагався не відпускати жодну важливу для себе людську істоту, але все одно мусив визнати, що це його заспокоїло. Хоч трохи, але так чи інакше. Який закон порушувався, якщо такий був? У тому випадку, якщо людина завжди опинялася під кутом 90 градусів до всього іншого. Це не вбивство, тому що хлопчина використовував це лише для власного захисту, чи для того, щоб захистити інших. Наприклад, Джилл. Можливо, застарілі закони Пенсильванії проти чорної магії були б доречними, але цікаво було б подивитися, як обвинувачу вдасться зачитати вирок. Кримінальні дії могли бути оманливими. Чи можна переховування людини з Марса трактувати як вчинення злочину? Можливо. Проте, ймовірніше, потрібно буде ухвалити нові закони. Майк уже поставив з них на голову частину з них – медичні і фізичні. Юристи й досі навіть не підозрюють про той хаос, що до них наближається через нього. Гаршоу, порпуючись у пам'яті, нагадав собі ту особисту трагедію, якою для безлічі відомих науковців стала релятивістська механіка. Нездатні сприйняти її через призму власного досвіду, вони знайшли відраду у сліпій злості на Альберта Ейнштейна, а також на будь-кого, хто посмів сприйняти його серйозно. Проте це завело їх у глухий кут. Все, що могла зробити непохитна стара гвардія – це померти і віддати владу більш гнучким, значно молодшим особистостям. Гаршоу згадав, як його дідусь розповідав йому про дуже схожий випадок у царині медицини, тоді, коли з'явилася мікробна теорія. Безліч досвідчених лікарів до самої смерті називали пастера брехуном, дурнем, чи іще гірше, тому що без дослідження його доказів їх здоровий глуст стверджував, що ця теорія недостовірна. Що ж, як бачимо, Майк міг спричинити більший хаос, аніж Пастер та Гейнштейн, разом узяти, причому у квадраті, навіть у кубі. І це нагадало йому. Ларі! Де Ларі? Тут, бос, оголосив гучномовець над карнизом за спиною Джубала. Внизу, майстерні. Тривожна кнопка у тебе. Звісно, ви сказали навіть спати з нею. Я так і роблю. Робив. Піднімайся сюди, у будинок, і віддай її мені. Ні, віддай її Анні. Анно, ти тримаєш її біля себе, разом зі своєю мантією. Вона кивнула. Голос Ларі відповів. Зараз, бос, думаєте, починається? Просто зроби це. Джубал підняв очі і дуже здивувався, коли побачив, що людина з Марса все ще стоїть перед ним. Тихо, як скульптура. Скульптура? Так, він нагадував одну з них. Хм, Джубал нишперив у власній пам'яті. Давид Мікеланджело. ось воно. Так, навіть з молодими руками й ногами, зі спокійним чуттєвим обличчям та скуйовдженим надто довгим волоссям. «Це все, що я хотів, Майку?» «Так, Джубале...» Проте Майк продовжував там стояти. Джубал сказав. «Тебе щось непокоїть, синку?» «Щодо того, що я бачив по триклятій гримучій коробці, ти сказав «Добре, продовжуй, але пізніше ми про це поговоримо». «О!» Гаршоу згадав трансляцію каналу церкви «Нового Откровення» і здригнувся. «Так, ми поговоримо, але спочатку не називай ту річ триклятою гримучою коробкою. Називай її «Стереовізійний приймач». Майк здавався спантеличеним. «Це не гримуча коробка? Я почув тебе неправильно?» «Ти почув мене правильно, і це справді треклята гримуча коробка. Ти ще почуєш, що я її так називатиму. І не тільки так. Але ти повинен називати її стереовізійним приймачем». «Я називатиму її стереовізійним приймачем?» «Чому, Джубале? Я не грокаю». Гаршоу втомлено зітхнув, раптово відчуваючи, що підіймався цими сходами аж надто багато разів. Будь-яка розмова зі смітом виявляла ще якийсь аспект людської поведінки, який не можна було довести з огляду на логіку, принаймні користуючись термінами, які Сміт міг би зрозуміти, і на все це витрачалась шалена кількість часу. Я й сам цього не грокаю, Майку, але Джил хоче, щоб ти говорив саме так. «Я так і робитиму, Джубале, якщо цього хоче Джил. А зараз розкажи мені, що ти бачив та чув по тому стереовізійному приймачеві, і що з того ти грокнув?» Подальша розмова була навіть багатослівніша, заплутаніша та беззмістовніша, аніж звичайні розмови зі Смітом. Майк згадав абсолютно кожне слово та дію, які він почув та побачив у гримучій коробці. Включно з усією рекламою. Оскільки він майже повністю прочитав енциклопедію, то знав завдяки їй зміст статті «релігія». Так само, як і християнство, іслам, іудаїзм, конфуціанство, буддизм та багато інших, дотичних до релігії та споріднених тем. Але він не грокнув жодної із них. Нарешті у Джубала з'явилися чіткі думки. «Ах! Майк не знав, що канал Форстерітів – релігійний. Б. Майк запам'ятав, що читав про релігію, але відклав цю інформацію для подальшого розгляду, усвідомивши, що він цього не розуміє. В. Насправді Майк мав лише дуже сплутане розуміння того, що означає слово «релігія», навіть попри те, що міг процитувати усі дев'ять визначень, поданих в академічному словнику. Г. Г. У марсіанській мові не було слова, а також концепції, яке Майк зміг би співвіднести з будь-яким з цих дев'яти визначень. Г. Звичаї, які Джубало писав Дюкові як марсіанську релігійну церемонію, не мали нічого спільного з Майком. Для нього вони насправді були тим, що бакалійні лавки для Джубала. Е. E було неможливо висловити окремими ідеями марсіанською мовою людські концепти релігія, філософія та наука. Тож, оскільки Майк досі думав марсіанською, навіть попри те, що зараз говорив англійською, він все ще не міг відрізнити жоден з цих концептів від інших двох. Всі подібні питання були звичайним знанням, яке надходило від старішин. Не варто було сумніватися в тім, що він ніколи не чув про такі дослідження. Це теж було не марсіанським словом. Відповідь на будь-яке питання потрібно було отримати від старішин, які знали все, щонайменше з точки зору Майка. І вони ніколи не помилялися, незалежно від того, була предметом розмови «завтрашня погода» чи «космічна теологія». Майк бачив прогноз погоди у гримучій коробці, і без жодних запитань припустив, що це повідомлення від людських старішин, які перебувають поруч, щоб допомогти тим, хто й досі цілісний. Подальша розмова виявила, що він має аналогічне припущення щодо авторства британської енциклопедії. Але останнє, і найгірше для Джубала, бо це загнало його у глухий кут, було те, що Майк грокнув канал фостерітів, де серед всього іншого, з того, що він грокнув, було оголошення про відділення від тіла двох людей, які мали приєднатися до людських старішин. Майка ця новина надзвичайно схвилювала. Чи грокнув він її правильно? Майк знав, що його розуміння англійської було далеко не ідеальним. Він продовжував робити помилки через своє незнання, через те, що був лише яйцем. Але чи грокнув він правильно саме це? Він чекав зустрічі з людськими старішинами, щоб поставити їм купу питань. Це була гарна нагода. Чи він отримуватиме більші знання від своїх водних братів до того, як буде до цього готовий? Джубала врятували в останню хвилину. Прийшла Доркас із сендвічами та кавою, звичайним для родини обідом на свіжому повітрі. Джубал їв мовчки, і це задовольнило сміта, якого вчили тому, що їжа, це час для роздумів. Його більше засмучували балачки, що часто траплялися за столом. Джубал розтягував свою страву, поки розмірковував над тим, що сказати Майку. І проклинав себе за дурість, за дозвіл Майкові самому дивитися стерео. О, він припускав, що хлопець рано чи пізно зіткнеться з людською релігією. Цьому не можна було зарадити якщо той збирався прожити решту свого життя на цій мінливій планеті. Але, чорт забирай, краще було б почекати, поки Майк більше звикне до загальних дурнуватих шаблонів людської поведінки. І в будь-якому разі його першим досвідом точно не повинні були стати фостеріти. Як справжній агностик, Джубал свідомо оцінював усі релігії. Від анімізму бушменів Калахарі – до найбільш розсудливих та філософських систем більшості західних вірян, як рівні. Але деякі емоційно не подобалися йому більше, аніж інші. Церква Нового Откровення дратувала його. Примітивна заява фостерітів про висловлювання таємного пізнання через пряме джерело інформації з раю. Їх зверхня нетерпимість, що виявлялася у відкритому переслідуванні всіх інших релігій. Проте, як би там не було, вони були достатньо сильні, щоб вийти сухими з води. Їхні служби приправляли зібранням спітнілих футболістів. Вони мали звичай влаштовувати розпродажі, і всі ці додаткові аспекти наганяли на нього смуток. Якщо люди мусять ходити до церкви, то якого біса вони не можуть возвеличити це, як, наприклад, католики, послідовники християнської науки чи квакери? Якщо Бог існує, питання, щодо якого Джубал зберігав геретельний інтелектуальний нейтралітет, і якщо він дійсно бажає, щоб йому поклонялися, ствердження, яке Джубал вважав за своєю природою неправдоподібним, але ймовірно можливим у неясному тьмяному світлі його власного незнання, то тоді, умовно підтверджуючи сказане вище, все одно Джубалові здавався надзвичайно малоймовірним та, доведеним до абсурду, той факт, що Бог, який може формувати галактики, буде приємно схвильований чи збентежений від виставлених на показ дурниць, які фостеріти пропонували йому як поклоніння. Але з похмурою відвертістю Джубал визнавав, що Всесвіт – поправка та частина Всесвіту, яку він бачив на власні очі – може бути, в цілому, чудовим прикладом перетворення на безглуздість. У такому разі фостеріти могли бути одержимими правдою, лише правдою і нічим окрім правди. Тоді, у кращому разі, всесвіт був з біса дурним місцем. Але можливе пояснення його існування випадковими збігами обставин, марнославні вигадки з приводу того, що якесь абстрактне щось просто сталося, що атоми випадково поєдналися у форми, які випадково виглядають як сумісні закони, були ще дурнішими. Так само, як припущення, що якісь з цих форм випадково стали людиною з Марса та іншими, наприклад, тупоголовими старими простаками, яким Джубал зараз почувався. Ні, Джубал не купився б на теорію випадковості, популярну серед людей, які називали себе науковцями. Випадкова можливість – це недостатньо точне пояснення для існування Всесвіту. Справді, випадкова можливість – це недостатньо точне пояснення випадкової можливості. Жоден казанок не може варити сам. Що ж тоді? Не можна було віддавати перевагу хоча б гіпотезі. Лезо Кама не могло розрізати головну проблему природи божественного розуму. Можеш називати його як хочеш, ти, старий негіднику. Це коротке, просте англосаксонське визначення, так і не здолане чотирма посланнями чудовий ярлик для того, чого ти геть не розумієш. Чи були якісь підстави для того, щоб віддати перевагу будь якій прийнятній гіпотезі, коли ви просто не розумієте проблеми? Ні. І Джубал відразу ж визнав, що впродовж свого тривалого життя. Він цілковито абсолютно не зрозумів основних проблем Всесвіту. Тож фостеріти могли мати рацію. Джубал не міг навіть вказати, в чим вони, власне, помиляються. Але жорстоко нагадав він собі, у нього залишилося дві речі – його власний смак і його власна гордість. Якщо натомість фостеріти мали монополію на правду, як вони це стверджували – Якщо рай був доступний лише фостерітам, тоді він, Джубал Гаршоу, джентльмен, вільний громадянин, обирав вічність, сповнену болісного прокляття, обіцяного усім грішникам, які заперечували нове одкровення. Тоді він не зміг би побачити відкритий лик Божий, але його зору було достатньо, щоб точно визначити своє місце серед людей. А саме цього фостеріти в Біса не могли досягти. Проте він бачив, що майка вони дійсно збили з пантелику. Відправлення в рай у призначених заздалегідь часі та місці фостерітів здавалося йому добровільно запланованим відділенням від тіла, яке Джубал не сумнівався було прийнятним звичаєм на Марсі. Особисто Джубал мав темні підозри в тому, що кращий термін для того, що робили фостеріти – убивство. Але це ніколи не було доведено і рідко виносилося на загал. На це не можна було навіть натякнути, навіть у ті часи, коли цей культ був молодим та відносно невпливовим. Сам Фостер був першим, хто пішов у рай, за розкладом. Помер публічно, у ту хвилину, яку сам напророкував. З того першого випадку для фостерітів це стало знаком особливої благодаті. І минуть роки, перш ніж якийсь слідчий чи окружний прокурор матиме необережність всунути носа у ті смерті. Не те, щоб Джубалові було якесь діло до того, випадкові вони чи зумисні. На його думку, гарний фостеріт – це мертвий фостеріт. Тож нехай будуть. Але все це було важко пояснити Майкові. І не варто обманюватися. Ще одна чашка кави не полегшить ситуацію. «Майку, хто створив світ?» «Перепрошую». Озирнися. Все це. І Марс також. Зірки. Усе. Тебе, мене, будь-кого. Нас створили старішини». Майк здавався спантеличним. «Ні, Джубале. А ти колись замислювався над цим, чи ні?» «Звідки взялося сонце? Хто розмістив на небі зірки? Хто дав всьому початок? Усьому цьому. Будь чому. Цілому світу, всесвіту. Тому місцю, де ти і я, ось тут зараз говоримо». Джубал замовк, дивуючись сам собі. Він хотів використати звичайний агностичний підхід і раптом усвідомив, що сам себе примушує йти за тим, чого його колись вчили. Відверто йде у захист, протирічить сам собі, намагаючись підтримати релігійні вірування, яких сам не дотримувався, але яких дотримувалася більшість людських істот. Він з'ясував, що став мимовільним адвокатом всіх ортодоксів своєї власної раси, хоча й сам не знав, від чого ж він їх захищав. Від нелюдської точки зору? Як на це питання відповідають твої старішини? «Джубале, я не грокнув, що це питання. Вибач». «Що я не грокнув твоєї відповіді?» Майк довго вагався. «Я спробую, але слова неправильні, не розміщення, не створення. Світ є, світ був, світ буде». Зараз. І він був від початку, є зараз і завжди буде. Світ без кінця. Майк радісно посміхнувся. Ти грокнув. Я не грокнув, похмуро відповів Джубал. Я цитував щось, що казали старішини. Він вирішив повернутися назад і спробувати інший підхід. Очевидно, Бог-творець не був найлегшим аспектом божественного, принаймні для того, щоб спробувати його пояснити Майкові як вступ. Оскільки не схоже було, що Майк розуміє саму ідею створення. Що ж, Джубал не був впевнений, що сам це розуміє. Адже вже дуже давно він домовився сам із собою сприймати без пояснення створений Всесвіт по непарних числах. А вічний та не створений Всесвіт, що ковтає власний хвіст, Попарних. Оскільки гіпотези, що були однаково парадоксальні, чітко уникали парадоксів одна одної, то він, звісно, залишав собі вихідний кожного високосного року для відвертої соліпсичної розпусти. Відклавши це риторичне біблійне питання, він не повертався до нього більше тридцяти років. Джубал вирішив спробувати пояснити всю ідею релігії в її найширшому розумінні а потім, пізніше, взятися за поняття творця та його аспектів. Майк швидко погодився з тим, що знання буває різного обсягу. Від малого, яке навіть пташеня може грокнути, до великого, яке з ідеальною повнотою можуть грокнути лише старішини. Але Джубалові спроби провести межу між малим та великим знанням так, щоб велике знання мало людське значення релігійних питань не мали успіху тому що одні релігійні питання не мали для майка значення, якось створення. А інші видавалися такими малими, з такими очевидними відповідями, що були відомі кожному пташеняті, ну, як ось, життя після смерті. Джубал був змушений облишити це і перейти до різноманітності людських релігій. Він пояснив, чи намагався пояснити, що люди мають сотні різних способів, за допомогою яких навчаються цих великих знань, і у кожного власні відповіді, і кожен стверджує, що знає істину. «Що таке істина?» – запитав Майк. «Що таке істина?» – запитав римський суддя і вмив руки після незручного питання. Хотів би Джубал і собі так вчинити. «Відповідь є істиною, якщо ти говориш правду, Майку. Скільки у мене рук?» «Дві руки. Я бачу дві руки», – виправився Майк. Анна підняла очі від в'язання. «За шість тижнів я зможу зробити його свідком». «Не втручайся у це, Анно. Все і так надто складно, і без твоєї допомоги». «Майку, ти говориш правильно. У мене дві руки. Твоя відповідь – це правда. Припустімо, ти сказав би, що у мене сім рук». Майк здався спантеличеним. «Я не грокаю, що можу так сказати». «Ні, я не думаю, що можеш. Ти б говорив неправильно, якби так сказав. Твоя відповідь не була б правдою. Але, Майку, зараз послухай уважно. Кожна релігія стверджує, що є правдою. Стверджує, що говорить правильно. Їхні відповіді на те саме питання будуть різні. Як от «дві руки» та «сім рук». Фостаріти говорять одне, буддисти кажуть інше, мусульмани скажуть іще інше. У всіх багато відповідей, і всі вони різні. Здавалося, Майк докладає значних зусиль, щоб зрозуміти. Всі говорять правильно. Джубале, я не грокаю. Я теж. Людина з Марса здавався надзвичайно спантеличеним, а потім несподівано посміхнувся. «Я попрошу фостерітів запитати у ваших старішин, і тоді буду знати, мій брате, як мені це зробити». За кілька хвилин потому Джубал з відчуттям надзвичайної відрази виявив, що пообіцяв Майкові зустріч з кимось із представників верхівки фостерітів. Чи Майкові здалося, що він це зробив? По суті, означало те саме. Також Джубал не зміг спростувати припущення Майка щодо того, що фостеріти можуть зв'язатися з людськими старішинами. Здавалося, Майкові труднощі у розумінні природи правди полягали у тому, що він не знав, що таке брехня. Словникове визначення брехні чи неправди залишилося у його пам'яті негрокнутими. Хтось міг говорити неправильно, лише випадково, чи через непорозуміння. Тому він неминуче сприйняв усе, що чув на каналі фостерітів, за чисту монету. Джубал намагався пояснити, що всі людські релігії стверджують, що мають зв'язок зі старішинами у той чи інший спосіб. Утім, їхні відповіді завжди різні. Майк здавався терпеливо занепокоєним. Джубале, мій брате, я намагаюся, але не грокаю, як це може бути правильним говорінням. «З моїм народом не завжди говорять правильно. Твій народ...» «Зачекай, Майку!» «Перепрошую...» «Коли ти говориш «мій народ», то маєш на увазі марсіан». «Майку, ти не марсіанин, ти людина!» «Що таке людина?» Джубал подумки зітхнув. Він був упевнений, що Майк зміг би процитувати весь перелік словникових визначень. Проте досі хлопчина ще не ставив таких дратівливих питань. Він завжди питав про щось, очікуючи, що його водний брат зможе відповісти Я людина, ти людина, Ларі людина. Але Анна не людина. Хм. Анна людина, самиця людини жінка. Дякую, Джубале. Заткнися, Анно. Немовля, це людина. Я ніколи не бачив немовлят, але бачив картинки у гримучий кор по стереобаченню. Немовлята не такі, як Анна. І Анна не така, як ти. А ти не такий, як я. Але немовля – це пташеня людини. Хм, так, немовля – це людина. Джубале... Я думаю, що грокнув, що мій народ і марсіани, і люди. Без форми. Форма – це не людина. Людина – це грокання. Я правильно висловився? Джубал відчув, що має рішучий намір відмовитися від філософського суспільства і почати плести мережево. Що таке грокання? Він і сам використовував це слово вже тиждень але все ще не грокнув його. Але що таке людина? Безстрашне, двоноге, безпір'я? Образ Божий? Чи просто випадковий результат природного відбору у цілковито обридливому та визначенні? Невільник смерті і податків? Здається, марсіани перемогли смерть, і він уже зрозумів, що, здається, у них немає ні грошей, ні власності, ні уряду в людському розумінні. Тож навіщо їм потрібні податки? І знову хлопець мав рацію. Форма не підходить для визначення людини. Неважливо, як пляшка, у якій міститься вино. Ти можеш зробити з цієї пляшки людину, як той нещасний хлопець, чиє життя росіяни наполегливо хотіли врятувати, помістивши живий мозок у скляний контейнер і оточивши дротами ніби телефонну станцію. Боже, що за жахливі жарти! Йому було цікаво, чи нещасний зберіг почуття гумору, хоча б чорного. Але зараз, якщо по суті з неупередженої точки зору марсіанина, чим саме людина відрізняється від інших земних тварин? Чи буде раса, яка освоїла левітацію, і Бог Святий знає, що ще, підтримувати мистецтво інженерії? І якщо так, то що виграє перше місце? Асуанські греблі чи тисячі миль коралових рифів? Людська самовпевненість – це лише пусте марнославство. З північних гравств не доповідали, тому нині ні в кого немає доказів, що серед китів чи гігантських секвой не буде видатних філософів чи поетів, більших від людських. Була одна галузь, в якій людині не було рівних. Вона свідчила про необмежену майстерність у вигадуванні ефективніших способів убивати, підкорювати, мучити та всіма шляхами створювати одне одному неприємності. Людина – це її власний, найжорстокіший жарт над собою. Основа гумору була… «Людина – це тварина, яка сміється», – відповів Джубал. Майк серйозно над цим задумався. «Тоді я не людина». «Що?» «Я не сміюся. Я чув сміх». І це мене налякало. Потім я грокнув, що це не шкодить. Я намагався навчитися. Майк відкинув голову назад і видав сипле гоготіння, що дратувало більше від каркання дурня. Джубал закрив вуха. «Зупинись, зупинись!» «Ти почув!» – сумно погодився Майк. «Я не можу правильно цього зробити!» Тож я не людина. Зачекай на хвилинку, синку. Не здавайся так швидко. Ти просто ще не навчився сміятися. І ніколи не навчишся, просто намагаючись це копіювати. Але колись ти навчишся, я обіцяю. Якщо житимеш серед нас достатньо довго, одного дня ти побачиш, які ми смішні. І сам почнеш сміятися. Буду. Будеш. Не переймайся цим і не намагайся грокнутися. «Просто дозволь йому прийти. Знаєш, синку, навіть марсіанин колись засміється, коли грокне нас». «Я чекатиму», – спокійно погодився Сміт. «А поки ти чекатимеш, навіть не сумнівайся в тому, що ти людина. Ти людина. Людина, народжена жінкою, народжена для тривог. І одного дня ти грокнеш її повноту і сміятимешся, тому що людина – це тварина, яка сміється сама з себе». Що ж, до твоїх марсіанських друзів, я не знаю. Я ніколи їх не бачив. Не грокнув їх. Але грокнув, що вони можуть бути людьми. Так, Джубале. Гаршоу думав, що розмова закінчена, і відчув полегшення. Він вирішив, що не почувався таким розгубленим з того дня, як його батько взяв на себе сміливість пояснити йому про пташок, бджіл та квіти, коли було занадто пізно. Але людина з Марса ще не закінчив. «Джубале, мій брате, ти запитував мене, хто створив світ? І я не мав слів, щоб сказати, чому не відразу зрозумів, що це питання. Я розмірковував над словами. І ти сказав мені, Бог створив світ? Ні-ні», – поспішно сказав Гаршов. Я сказав тобі це, оскільки всі ці релігії кажуть багато, а більшість з них стверджують, Бог створив світ. Я сказав тоді, що не грокаю повноту, але «бог» – це слово, яке вони використовують. Так, Джубале, погодився Майк, світ – це Бог. А потім додав, ти грокаєш. Ні, мушу визнати, що ні. Ти грокаєш. Обережно повторив Сміт. «Я поясню. У мене не було слів. Ти грокаєш, Анна грокає. Я грокаю. Трава під моїми ногами грокає у радісній красі. Але мені потрібно було слово. Це слово Бог». Джубал трусонув головою, щоб прояснити свідомість. «Продовжуй». Майк із тріумфом вказав на Джубала. «Ти є Бог!» Джубал ляснув себе по обличчю. «О, Ісусе, що я накою?» «Послухай, Майку, заспокойся. Охолонь. Ти мене не зрозумів. Вибач, мені дуже шкода. Просто забудь, що я казав, і ми почнемо спочатку іншим разом, але...» «Ти є Бог!» – спокійно повторив Майк. Той, що грокає. Анна – Бог. Я – Бог. Радісна трава – Бог. Джил завжди грокає у красі. Джил – Бог. Усе сформоване, зроблене і створене разом. Він пробурчав щось марсіанською та посміхнувся. Добре, майку, але нехай це почекає. Анна, ти запам'ятала усе це? Ви ж готові закластися, що так, бос? Зароби для мене запис. Я над цим попрацюю. Я не можу залишити це просто так. Я мушу... Джубал підняв очі і сказав. О, мій Бог! Усім бойова тривога. Анно, встанови тривожну кнопку в режим аварійного керування. І заради Бога тримай пальця на ній. Вони не повинні летіти сюди. Він глянув знову. Два великих повітряних авто прямували до них з півдня. Але боюся, що саме це вони і роблять. Майку, ховайся в басейн. Пам'ятай, що я тобі казав. Вниз у найглибшу частину. Залишайся там, підтримуй спокій і не піднімайся, аж доки я не відправлю за тобою Джил. Так, Джубале. Негайно, рухайся. Так, Джубале. Майк пробіг кілька кроків стрибнув у воду та зник. Він пам'ятав, що потрібно тримати коліна прямо, пальці випрямити, а ноги разом. «Джил!» – закричав Джубал. «Пірни і вилізь нагору!» «Ти теж, Ларі! Якщо хтось це бачив, то я хочу заплутати їх у тому, скільки людей користуються басейном!» «Доркас! Велась швидше, дитинко, і знову пірни!» «Анно! Ні, у тебе тривожна кнопка, ти не можеш!» Я можу надягти свою мантію і підійти до краю басейну. Бос, ти хочеш якоїсь затримки з цим аварійним керуванням? Ем, так, 30 секунд. Якщо вони приземляться тут, одразу ж надягни свою мантію свідка. І знову поклади пальця на кнопку. Потім чекай. Якщо я покличу тебе до себе, відпускай повітряну кульку. Але я не посмію закричати «Вовк», якщо тільки не… Ох, схоже, що там ще й тюремний фургон. Прекрасно. О, чорт, я думав, вони спочатку влаштують переговори. Перше авто зависло. Потім почало вертикально приземлятися у саду, поруч з басейном. Друге, на низькій висоті, повільно закружляло над будинком. Авто були чорні. Вони були розміром із транспортний фургон і мали лише одну маленьку непомітну особливість – стилізований малюнок «Глобусу Федерації». Анна поклала радіоприймач, який мав відпустити повітряну кульку. Швидко переодяглася у професійну уніформу. Знов підняла приймач і поклала пальця на кнопку. Двері першого авто почали відчинятися, ніби до них доторкнулися. І Джубал пішов до неї із самовпевненою войовничістю Пекінеса. Звідти вийшов якийсь чоловік. Джубал закричав. «Заберіть свою прокляту богом груду металу з моїх трояндових кущів!» Чоловік сказав. «Джубал Гаршоу, ви мене почули. Скажіть тому телепню, який вас привіз, щоб підняв цю таратайку і від'їхав назад. Повністю з саду на траву. Ганно!» «Іду, бос!» «Джубал Гаршоу, я маю повноваження!» «Мене це не цікавило б, навіть якби ви мали повноваження короля Англії». «Спочатку заберіть ту залізяку з моїх квітів. Тоді, присягаюся, я виступлю в суді за...» Джубал глянув на чоловіка, який щойно приземлився, вдавши, ніби тільки щойно його побачив. «О, то це ви!» – сказав він з гірким презирством. «Ви народилися таким тупим, Гайнріх? Чи вас цього вчили? І коли той телепенюформі, який працює на вас, навчився літати? Сьогодні вранці? У той час, коли ми з вами розмовляли?» «Будь ласка, ознайомтеся з ордером», – капітан Генріх сказав з обережним терпінням. «Потім...» «Заберіть своє авто з моїх клумб зараз же, або я подам на вас до суду, який буде коштувати вам пенсії». Генріх вагався. «Зараз!» – закричав Джубал. «І скажіть отим іншим селюкам вийти і підняти свої великі ноги. Ото ідіот з кривими зубами стоїть на премію Елізабет М. Гьюітт». Гайнріх повернув голову. «Хлопці, обережно з тими квітами. Пескина, ти стоїш на одній з них. Роджере, підніми авто та пересунь його десь на 50 футів, подалі від саду». Він знову засарадився на Гаршоу. «Це вас задовольнить?» «Якщо він пересуне її. Але ви все одно відшкодуєте збитки. Погляньмо на ваше посвідчення особи і покажіть його справедливому свідку». Та голосно і чітко назвіть їй своє ім'я, звання, організацію та платіжний номер. Ви знаєте, хто я. А зараз у мене є повноваження. У мене є повноваження загального закону зробити вам проділ дробовиком, якщо ви не діятимете згідно з чинним законодавством. Я знаю, хто ви. Ви виглядаєте так само, як та приручена мавпа, з якою я говорив по телефону сьогодні вранці. Але це не доказ. І я не впізнаю вас. Ви мусите назватися згідно з формулюванням закону. Світовий кодекс, параграф 16.02, частина 2. Перед тим, як зможете показати свій ордер. І це стосується також і тих мавп, і того паразита Пітикантропа, який у вас за пілота. Вони офіцери поліції, що діють за моїми наказами. Я не знаю, що вони собою являють. Вони могли взяти ці, які їм не за розміром, клоунські костюми на прокат. «Буква закону, сер. Ви вдарлися до мого замку. Ви кажете, що ви офіцер поліції і стверджуєте, що у вас є повноваження для цього вторгнення. А я кажу, що ви правопорушник, аж доки ви не доведете мені протилежне. І це моє громадянське право використати всю необхідну силу, щоб вигнати вас. І я почну користуватися ним рівно за три секунди». «Я б не радив». «Хто ви такий, щоб радити?» Якщо мене поранять, коли я намагатимуся відстояти своє право, ваші дії перетворяться на конструктивний напад. Зі смертельною зброєю, якщо ті осли взяли з собою пістолети. А он ті штуки дуже схожі саме на них. Це буде і громадянська, і кримінальна справа. Тож, дорогий мій, я засаджу вас до в'язниці, скориставшись лише дверним килимком». Джубал відкинув худорляву руку і стиск кислявий кулак. «Геть звідси!» Це моя власність. Зачекайте, докторе, зробімо по-вашому. Гайнріх став яскраво червоним, але жорстко контролював голос. Він запропонував своє посвідчення, і коли Джубало глянув його, повернувся до нього спиною, щоб показати Анні. Гайнріх назвав своє повне ім'я, сказав, що він капітан поліції Особливого бюро Федерації, і процитував свій платіжний номер. Один за одним всі інші шестеро чоловіків та водій, які нарешті вийшли з авто за стриманим наказом Гайнріха, відбули ту саму процедуру. Коли вони з цим покінчили, Джубал солодко промовив. «А зараз, капітане Гайнріх, чим я можу вам допомогти?» «У мене є ордер на пошук тут Гілберта Берквіста. Це означає право обшукати цю власність, ці будівлі та землі». «Покажіть його мені!» Потім свідку. Так і зроблю. Проте у мене є ще один ордер, такий, як і перший, на ім'я Джил Бордмен. Кого? Джиліан Бордмен. Вона підозрювана у викраденні. Господи! І ще для Гектора С. Джонсона. Валентина Майкла Сміта. Та на вас, Джуба Гаршоу. Мене? Знову податки? Ні, перегляньте. Учасник у тому та іншому. Свідок у певних справах. І я заберу вас особисто за перешкоджання правосуддю в тому випадку, якщо ордера виявиться недостатньо. О, припиніть, капітане. Я краще співпрацюватиму, відколи ви назвалися та почали поводитися так, як того вимагає закон. І я продовжу. Звичайно, я все одно подам на вас позов. І на вашого керівника, і на уряд. За незаконні дії до того часу... Проте не відмовляюся від жодних своїх прав. Включно з правом звернутися по допомогу. З повагою до всього іншого, що ви зробили після... А ну покажіть, паралік жертв. Я бачу, що ви взяли додаткову машину. Але, дорогенький, щось тут не те. Це... Ця... місіс Боркман? Я бачу, що її підозрюють у викраденні друзяки Сміта. Але згідно з цим ордером складається таке враження, ніби його звинувачують у втечі з-під варти. Я спантеличений. Обоє. Він втік, а вона його викрала. Чи вам не важко все це скоординувати? Обох я маю на увазі. На яких підставах його затримали? В ордері не сказано. Як в біса я маю знати. Він втік, це все. Він втікач. Боже мій, думаю, мені доведеться запропонувати свої послуги як адвоката кожному з них. Цікава справа. Якщо була допущена помилка або помилки, це може призвести до інших наслідків. Гайнріх холодно посміхнувся. Вам це не здасться легким. Ви також будете у в'язниці. О, ненадовго, я переконаний. Джубал підвищив голос більше, ніж було потрібно і повернув голову до будинку. Я знаю іншого адвоката. Я б сказав, якщо суддя Голанд буде слухати цю справу, розгляд ХБС-корпус для всіх нас буде швидким. Якщо станеться так, що об'єднана преса надійшла сюди авто, щоб дізнатися, де віддають такі накази, часу вони не гаятимуть. Як завжди шахраюєш, Геш, гаршу. Це наклеп, мій любий пане. Я візьму це до відома. Це тобі не допоможе. Ми тут самі. Та невже?